Povestea vieții mele, pista 50 Aceste câteva săptămâni de pace, deși mi le reamintesc cu mulțumire, nu erau menite să dăinuiască mult. Amenințarea Rusiei se apropia de noi din ce în ce și devenea tot mai mare. Pe de altă parte ne pregăteam să primim un nou asalt din partea Germaniei. De această nouă sporțare atârna ultima noastră nădejde, așa încât se pregătea cu înfrigurare rezistența noastră militară. În acest timp, început bătălia de la Mărăști. Bătălia de la Mărăști a avut loc la 11-24 iulie, 19 iulie 1 august 1917. Puternică ofensivă a armatei a doua române, comandată de generalul Alexandru Averescu, în cooperarea cu armata a patra rusă, soldată cu un strălucit succes tactic, Frontul armatei române s-a stabilit pe Valea Putnei, ofensiva germană plănuită în regiunea nămoroasă fiind amânată, dar fără a putea fi exploatată din punct de vedere strategic, din pricina situației generale de pe frontul oriental. Florin Constantiniu, H.C. Matei, M.D. Popa, G. Rădulescu, Istoria României în date, sub conducerea lui C.C. Giurescu. Editura enciclopedică română, 1971, pagina 305. Cum eram îndărătul frontului cu spitalele, nu-mi dădeam seama atunci de însemnătatea acestei bătălii care a rămas vestită în analele războiului nostru. Aceasta se va vedea după notițele din jurnalul meu. Iași, 11-24 iulie 1917 De câteva zile ne-am tot așteptat la evenimente militare de mare importanță și aici și în Rusia. În tot timpul am fost cuprinsă de o neliniște, dar vai, simt mai multă teamă decât nădejde. Nu mai sunt răsfățată de noroc. Azi a fost o zi zbuciumată, în care neîncetat am așteptat vești. Cele sosite de pe frontul rusesc, numai bune nu sunt. Acum a început ofensiva noastră, dar din nenorocire nu suntem deloc siguri de concursul rușilor. Unii socotesc ofensiva a României ca o nebunie primejdioasă și trebuie să mărturisesc că sunt și eu printre aceștia. Nu încetez totuși să sper că s-ar putea ivi vreo strategie militară norocoasă, neînțeleasă de mine, iar rezultatul acestei ofensive să se schimbe în folosul nostru. Totuși, simt o neliniște de moarte. Toată ziua mi s-au adus vești contradictorii, ceea ce mă tulbure cât să poată de mult. Lucru ciudat, Nando nu-i așa de îngrijorat ca mine. Carol a plecat aseară pe front și Nando pleacă diseară. N-a prânzit cu noi, căci îl durea capul. Aceasta m-a speriat foarte tare, căci îmi închipuiam că e poate o durere pricinuită de niște vești rele. Dar mă înșelam, a fost o durere de cap firească și când dădui, fuga acasă la el să-l văd, îmi dădui seama că nu era nici pe jumătate îngrijorat cum eram eu. Balif e și el pesimist. El are de obicei totdeauna dreptate. Așadar, părerea lui nu poate înlătura temerile. Ca să-mi potolesc nervii, Nichi și cu mine am plecat în bambino să facem una din nesocotitele noastre plimbări. Mă stăpânea un duh de neastâmpăr și ispitii pe tânărul meu șofer să-și încerce norocul pe niște drumuri neînchipuit de rele pe unde n-ar fi putut trece altă mașină. Durerea de cap îl mai lăsase pe Nando, așa încât veni și el la masă. El nu voia să împărtășească îngrijorarea mea. Iași, miercuri, 12-25 iulie, 1917. Petrecui o lungă dimineață la Frumoasa, locaș care fusese la începutul iernii atât de îngrozitor, când mă dusei cu dachi să inspectăm spitalul. Acum nu mai seamănă cu ce a fost. Doctorul Staicovici mă plimbă peste tot cu mare mândrie, încântat de îmbunătățirile la care contribuisem și eu întru câtva. Au sădi legume prin toate locurile unde s-au putut sădi, în destulă cantitate ca să aibă provizii și pentru iarnă, lucru de care mă întreb întotdeauna cu mare grijă, căci românii mei nu prea au obiceiul să fie prevăzători. Micuța Caterin Știrbei, care mă e foarte doritoare să ne fie de folos, de aceea o iau adesea cu mine când nu pot lua niciun copil de-al meu. Veștile militare erau unde undeopște bune, afară de cele din Rusia, unde, într-un anumit punct, germanii nu încetează de a merge înainte, iar rușii de a se retrage. Se pare că ofensiva noastră înaintează cu izbândă. S-au luat tunuri și prizonieri, dar nu știu din ce pricină-mi inima grea de plumb. După dejun am plecat cu Lisabeta și Nichi să vizitez divizia generalului Anghelescu la grajduri. A desfășurat aici o muncă destoinică și a rânduit bine toate lucrurile. Trecurăm din regiment în regiment și ne-am bucurat văzând că pretutindeni se străduiesc cu toții să întocmească ordine, bună rânduială și tot ce e de folos. Se îșghebaseră aici grădini de zalzabat, băi sistematice și chiar brutării. Generalul reparase și drumurile în colțul lui de lume, însă înainte ca să ajungem în aceste meleaguri binecuvântate, șoselele fuseseră, cum nu se poate, mai despundate. Ne-am întors acasă pe la 10 seara foarte zdruncinate, însă mulțumite de ce văzusem. Iași, joi 13-26 iulie 1917 Zi de îngrijorare din ce în ce mai mare. Nando a venit pe neașteptate la dejun, Rechemat de pe front de cartierul general, care a pus capăt ofensivei noastre, căci se pare că în Rusia se întâmplă lucruri grozave. Am aflat că frontul lor dă înapoi peste tot în fața unei armate dușmane, de patru ori mai puțin numeroasă ca a lor. Se retrag în masă fără a mai lupta. Vestea aceasta e pentru noi îngrozitoare, dezastroasă, și am aflat-o pe neașteptate încât am rămas cu totul uluită. Mă agăs totuși de orice nădejde, căci așa e felul meu, dar mă tem că de data asta va fi sfârșitul tuturor nădejilor. De fapt, dezastrul e pentru noi atât de mare, încât nu sunt cuvinte în care să poată fi descrisă. Îmi văzui totuși de treburi ca de obicei, parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, cu o strângere de inimă care creștea din ceas în ceas. Era o zi frumoasă, răcoroasă și plină de soare. Oriunde mă întorceam, găseam semne de belșug. O mică răsplată pentru atâta muncă grea și anevoioasă. Peste tot zarzava sădit, peste tot rotnicie, holdele aproape în copt, fânul de toată frumusețea. Privind la toate astea, inima mă durea, mă durea nencetat. Au prânzit la noi familia Coandă și generalul Barter. Trebuie să mărturisesc că îmi place generalul Barter. E un om plin de haz și de veselie și de dă curaj. Când e el de față, te simți cuprinsă de nădejde, deși știu că prăbușirea ne pândește de aproape. Germanii au ajuns lângă cernăuți, care se află la mică depărtare de noi, și dacă rușii nu țin piept, ce se va întâmpla cu trupele noastre care sunt dincolo de granițe, potrivit planului întocmit dinainte cu buclucașii noștri aliați? Ne urmărește nenorocul. Dacă nu vor rușii să se lupte, putem fi cotropiți de dușmani în câteva zile. Și Minion și Ileana sunt încă la ghidigeni. Încetul cu încetul mă cuprinde teama. Dar simt că întâmplările sunt atât de tragice, încât nu ne mai sunt de niciun folos curajul și energia noastră. Rușine ne strâng de gât. Carol s-a întors pe neașteptate. Cu toate că fusese la ghidigeni, nu spusese nimic copiilor și nici nu luase vreo măsură să-i aducă înapoi. Le trimisei, deci, grabă un vagon, se aducă fără a avea măcar vreme să le scriu un rând. După masă singură în camera mea, am fost pradă unui acces de disperare. Mă întrebai dacă era aici balif, dar lipsea. Erau atâtea lucruri la care mă gândeam și pe care trebuia să le aranjez, încât îmi simțeam mintea uluită. Nemai putând răbda starea mea sufletească, trimisei după printru știrbei, cu toate că era 11 seara, și încercam împreună să privim situația în față. L-am găsit în cele din urmă și pe balif și câte trei la oaltă, începurând să plănuim ce-ar mai fi de făcut. Era aceeași înfiorătoare repetare a împrejurărilor din toamna trecută, însă mult mai tragice, deoarece acum ne aduceau mai multă disperare aliații noștri, ruși, decât dușmanii noștri. Pe vremea aceea priveam pe ruși ca pe unii ce ne-ar putea mântui, pe când acum sunt mai răi pentru noi decât vrăjmașii. Dacă toate n-ar fi atât de tragice, ar putea mai curând stârni râsul. Pentru a nu răspândi în jurul meu panica, mă hotărâi să-mi urmez planul de a merge a doua zi la Botoșani. Mă dusi la culcare după ceasul 1, cu inima zdrobită. Iași, vineri, 14-27 iulie, 1917, o primbare cât ziua de lungă. Am luat cu mine pe Elisabeta, am plecat la nouă dimineața și am mers la Botoșani, trecând prin Ștefănești. Pe unde treceam, mă opream, ca de obicei, să vizitez spitalele și să le duc provizii. Am ajuns la Botoșani la 12 și jumătate și mi se oferi un prânz cât se poate de bun la școala de cavalerie, care se află acum sub comanda generalului Portocală, pe vremuri colonelul regimentului meu. Totul era cât se poate de frumos rânduit și împodobit cu flori minunate, mai ales trandafiri, pentru cultura cărora e vestit orașul Botoșani. Am mai văzut și pe un alt vechi prieten al meu, generalul Basarabescu, căruia în prima bătălie îi retezase un glon de două degete de la mâna dreaptă. A fost o întrevedere impresionantă, căci nu ne mai văzusem de la căderea Bucureștilor. Mâna lui ciopârțită îi pricinuise mari dureri. Balif alerga la telefon să afle vești de la prințul știrbei din Iași. Până acum nu se întâmplase nimic mai rău, ceea ce ne-a făcut să fim mai liniștiți. Dar fi fost altfel, n am mai fi putut îndura nimic, mai ales gândul că atâtea sforțări fusese răzadarnice. Ne duse apoi să vedem și niște cai și mi se spuse că pot să-mi aleg unul dacă îmi place. Doi mi-au plăcut foarte mult, dar nu poate nimeni să judece un cal până nu l-a călărit. Am plecat pe la șase și jumătate. În drum am avut câteva pene și n-am ajuns la Iași decât la ora 11. Carol ne întâmpină cu vești care erau mai puțin desnădășluite. Dar nu mă pot bucura căci suntem prea aproape de marginea prăpastiei. Iași, sâmbătă 15, 28 iulie 1917. Au sosit copiii de la Ghidigeni. Minion e foarte necăjită că a trebuit să plece... Tocmai acum când era mai mare nevoie de munca tuturor și când erau aduși de pe front răniți în număr mare. Era cât se poate de fericită acolo, ba chiar începuse să slăbească. Dacă se liniștește puțin lucrurile, o voi trimite neapărat înapoi că ce spre binele ei. Minion avea neapărată nevoie de o oarecare libertate și de a fi câtva timp depărtată de casă pentru a-și putea dezvolta personalitatea. Are o fire prea blajină și ajunge de la sine roaba tuturor. Ileana a adus cu ea un pui de găină crescut în casă. Caragioasa vietate o urmează peste tot ca un cățel. Azi n-am primit veșterele, dar se dau lupte crâncene pe toate fronturile. Se pare că de data asta rușii opun rezistență într-un punct, nu știu unde pe lângă cernăuți. Totodată se dau lupte mari și decisive în Flandra și în Champagne. Cum poate omenirea să îndure atâta vărsare de sânge? Trecem prin vremuri înspăimântătoare, cu adevărat înspăimântătoare. Totuși, trebuie să le trăim. Pe lângă grozăvia lor, a avut însă darul să scoate la iveală multe virtuți minunate. Iași, joi 20 iulie 2 august 1917 O zi călduroasă și apăsătoare. N-am ieșit dimineața. De altfel, nu prea mă simt bine. Sunt strivite atât din punct de vedere moral, cât și fizic. Nu pot să scap nici de grijă, nici de răceala de care sufăr. Lucru neobișnuit pentru mine. Sunt în stare să stau pe gânduri fără a face nimic, doar lăsând prevestirile negre să-mi în inimă. Până acum credeam în norocul meu. Acum se pare că împreună cu tinerețea mă părăsește și el. oare îmi pierd darul renoirii și trupul meu are de gând să mă trădeze odată cu toate celelalte trădări? Îmi închipui că în vremuri mai fericite s-ar fi spus despre mine. Are nevoie să schimbe aerul, să fie trimisă pe marginea mării. Dar nu pot fi trimisă la mare, căci mare nu mai avem. Poate că în curând nu vom mai avea nici țară. Se vede că așa-mi e soarta. Dar cel puțin trupul meu ar trebui să fie sănătos. Nu trebuie să fiu bolnavă acum. Am acordat azi multe audiențe. Printre alții am primit și pe prințul Kropotkin foarte mândru de isplăvile echipelor sale din spitale în timpul ultimei bătălii. Era plin de entuziasm, de felul cum s-au luptat soldații noștri. Am văzut și pe doamna și domnul Titulescu, noul nostru ministru de finanțe. El e foarte deștept și ea e o femeie frumoasă. Apoi a venit Brătianu cu generalul Ian Covescu, noul ministru de război. Generalul de divizie Constantin Iancovescu era ministru de război, începând cu data de 20 iulie 1917. S-au evit tot felul de zvonuri contradictorii în privința Rusiei. Se șoptește că s-a iscat o reacție, dar cine poate ști dacă e adevărat? Se șoptește de asemenea că ar fi vorba de o reîntoarcere la monarhie. Dar e atât de mare azi tragedia Rusiei, încât abia îndrăznește omul să cugete asupra ei, chiar atunci când încearcă să o facă. E o pagină grozavă din istoria Rusiei Și soarta a vrut să luăm și noi parte la această tragedie Nando și cu mine, ca să ne mai înviorăm gândurile Facem lungi plimbări penserate Și ne bucurăm de locurile frumoase ce descoperim în drumul nostru Și lui Nando îi e dragă simpla și pașnică plăcere De a umbla după flori de câmp El e un botanist minunat Din nenorocire eu nu prea mă simt bine Iași Vineri, 21 iulie, 3 august 1917 Vremea e îngrozitor de călduroasă. Teama de ce se va întâmpla mă chinuie neîncetat. Mă doare trupul atât de rău încât am stat în pat. Sunt clipe în care mi se pare că mă strivește oboseala și atunci sunt nevoită să mă opresc, să răsuflu puțin. Mă silesc să-mi adun puterile, căci numai Dumnezeu știe ce încercări dureroase ne mai așteaptă. Veștile au fost azi mai rele decât oricând, Rușii se retrag pretutindeni și ceasul prăbușirii noastre se apropie din ce în ce mai mult. Simt în jurul meu valuri de îngrijorare, care se transformă în panică, dar sunt cu totul neputincioasă. Ce pot face decât să mă supun soartei, fără a lăsa să se observe disperarea care mă covârșește? Toate sunt prea mari, prea tragice, prea misterioase, prea nimicitoare. Ce poate o singură voință, un singur curaj, o singură durere împotriva nemăsuratei tragedii ce se desfășoară acum? Nu pot decât să mă pregătesc în tăcere pentru cele ce vor veni. Nu le pot opri, dar pot nădăjdui până la sfârșit. Masculat aproape de ora mesei, în jurul meu nu mai fețe îngrijorate. Trebuie să îngrijesc facerea bagajelor și să plănuim apropiata plecare în necunoscut. Și toate trebuie să le fac în tăcere fără a arăta vreun zbucium, ca și când ar fi vorba de o întâmplare fără însemnătate. Orice semn de frământare mi-a nimici puterea. La ora șapte, sosirea altor regimente de soldați transilvaneni, făcut din această zi una din cele mai tragice. Până acum ei erau nădejdea noastră. Coborâi, cum făcuserăm și data trecută, și stătui în picioare în automobil, să-i văd trecând, să-i salut, să le aud uralele și să le ascult cântecele și entuziasmul. Dar azi ne erau inimile neînchipuit de grele. A fost ziua cea mai călduroasă ce-am avut până acum. Ileana era aproape bolnavă de căldură și totuși, în asemenea clipe, nu îndrăznesc o trimit nicăieri la țară. Toate trebuiesc îndurate, căci nu se poate altfel. Nu e nimic de făcut. Aus, asta e totul. Iași, sâmbătă 22 iulie 4 august 1917. E ziua numelui meu. Toate sărbătorile sunt tragice acum, dar nici o zi de-a mea nu va fi mai tristă cum a fost ultima mea zi când era micia pe moarte. A venit să mă felicite multă lume, toți prietenii și tot guvernul. Fiecare se arăta cât mai vesel, dar erau clipe în care îmi venea să tare durerea. După masă am avut o întrevedere foarte tristă cu ofițerul poreclit de noi, cazacul cel frumos, pe care îl întâlnisem în drumul pribegiei noastre, după căderea Bucureștilor, când era șeful unui splendid tren sanitar trimis de împărătea sa mamă. Se prezenta atunci ca un învingător, puternic, hotărât, poruncitor, plin de mândrie și de curaj. Acum era cu totul disperat.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 la dejun am avut pe domnul și doamna Blondel, ministrul Franței cu soția sa, și pe domnul Marinković, ministrul Serbiei. Regele a dat soților Blondel, steaua României, pentru fica lor, doamna Cămărășescu, o decorație pe care până acum nu a avosese nicio femeie, pentru că a fost într-adevăr cât se poate de tot timpul războiului, aflându-se totdeauna acolo unde era primeștia mai grea. N-am ieșit de trei zile. Trupul meu are nevoie de o dihnă.